Слухати, чого за останній рік досягли і що почули ці пани, Іванові розхотілося, і він вимкнув радіо. Він піднявся по сходах до себе, але погляд його зупинився на розчинених дверях, де замкнули були ввечері Якова. Він зайшов у кімнату, всю списану червоними, синіми, зеленими, чорними чорнилами. Знаки музики. Та його брат – Справжній фрік, як у фільмах. Ого, сказав він, і повернувся за хвилину з фотоапаратом. Унизу греміла наповну гучність музика. Іван зрозумів, що може зробити фільм. І почав знімати в режимі відео.